Чи існує життя за межами Землі? Марс назвали на честь бога війни за його криваво-червоний колір, який відразу ж впадає в очі і стає ще яскравішим, коли спостерігати за планетою у телескоп. Марс завжди приваблював землян. Складалися книги про марсіан, про те, як вони відвідували Землю, і навіть про війни з ними – Люди довгий час вірили, що на Марсі можуть мешкати живі істоти. У 19 столітті астроном Джованні Скіапареллі побачив на Марсі мережу тонких ліній, схожих на канали. Учений припустив тоді, що ці канали – справа рук таємничих жителів Марса. Щоб дізнатися, що відбувається на Марсі, у 20 столітті до нього запустили космічні кораблі. У 1971 році навколо Марса облетів американський Mariner 9 а радянському Марсу-3 вдалося навіть здійснити посадку на планету. Звичайно, на його борту були не люди, а прилади. За якийсь час на Марс сів американський орбітальний апарат Вікінг. Усі ці космічні експедиції засвідчили – розумних істот на Марсі немає. І жодних каналів теж немає. Але учені замислилися, якщо на Марсі не живуть люди, то, можливо, існують хоча б бактерії. Відповіді на це запитання поки немає. Дослідження тривають. Венера – друга від Сонця планета Сонячної системи. До того ж Венера – найяскравіша і найбільша точка на небі. Ім'я прекрасної давньоримської богині Кохання і Вроди ця планета отримала 2500 років тому. Колись ця планета вважалася близнюком Землі. Але космічні дослідження спростували цю думку. З'ясувалося, що вдень і вночі на планеті бушують грози. На Венері такі щільні хмари, що з її поверхні ніколи не видно зірок, а її атмосфера у 100 разів щільніша за земну і складається з вуглекислого газу. На планеті стоїть нестерпна спека плюс 470 градусів Цельсія. 1 березня 1982 року апарат Венера-1 спустився на цю негостинну планету. Перші кольорові зображення показали, що оранжева поверхня Венери зовсім не схожа на Земну. У 2005 році Земля відправила до Венери своє ОКО – автоматичний корабель Венера-Експрес, який продовжує дослідження венеріанської поверхні і атмосфери. Чимало вчених вважають – що вивчення клімату Венери допоможе нам передбачити майбутнє клімату нашої рідної планети.